Maixabel-Lasa eta Asun-Lasa biak emendzidezte ondoan. Zuen lekukotasunak ekarzen, lekukotasun onkigarriak. Naiz eta desberdinak izan, biak ere biktimak izan ziste. Horretarazteko, laburki Maixabel-Berdin zure uh, historiua ba zein da? Zenarra galunduen, zenarra kenduzi duten, hobetu esan da. Ba izan zen, e, bera etorri zen, legorreta e, irudia betetik behin etortzen zen. Eta geratuta eta zegoen e, tolasako grafetari baten eta tiro bat botatzen. Eta izan zen errepublikatu zuena eta izuena bai. Bai. berak zituen oraindenaz uh, itxi zuen Donostiako kartzela bat, adibidez, baldintza uh, dorpen. Bai, e, bera lehenengo gozaintzuena gobernadore zibile nombatu zuenean zuen uh, kan logikoa da ikustea zer dependentzi da gobernuak ez da juntzaen hontsa kartzela horretara komisari bat, gora se komisari bat eta barrun zegoen kartzela bat. Eta ordun geratu izan, bueno, istututa zen nolako kondizioetan zeudenak eta ze nolako itxura zeuken horrek eta ordun ba lehenengoago zeitzen da iste aure. Klausuratua egin zuen. Eta zer leporatusi zioten eta koek. Eta koek zen leporatusi joten. Nik egonduenez, e, bera iltzuen etako biken Eta eurak zituzten, e, goitiken e, ordenak ilimazutela eta leporatu zer leporatu zuen goiko e, iluminatuguk, ez dakit, zer ze, leporatu kozion, hori ez dakit. Zua asun, zure historia, gondatzen alduzu labo ki? Bueno, nire historia bat, nire nahia josean lasa eta bere lagun jose zabala eh desagertuak izan ziren, bueno, ba, izan ziren sekuestratuak, torturatuak, bortizki torturatuak, izan ziren kilometrotara kilometrotaramanak eta 50 kilo karepean enterratuak Alicantean eta eta familiari kendu dizkiguten beraiek eta beraiei eh egiteko aukera, kendu ziguten dana eta utzi ziguten oso oso egoera benetan oso egoeralarrian. Biktimen familiak sex ezakupen edo errekonozimendu izan duzue e, zuko Bueno, nire errekonozimendu izan dezaket kaso konkreto bezala epai bat egontzenez. E, bar rekonozitua ba, ba naiz nire gure kasua rekonozitua bada epai bat egon zelako. Halere horrek neuri txiki txiki txiki txiki batean baliodieen eta badakit nire asko asko daudela epaia iiza dutenak eta errekonozitsuak ez direnak eta orduan bai nire kasu konkreten gure kasu konkretuen rekonozistua dira hori ba, bueno, gertatu zala taegi hori bad or dago, baina hainbeste daude tapatuta, orduan horrek balio ditu oso neurri txikian, balio ditu egia san. Estatuarentzako ez dira biktimak izan, estatuarentzako ez dakit nola, nola ulertu nahi duten edo zer tapatu nahi duten edo zer gorden nahi duten, ez dala gertatu esan nahi dute. Estatuarentzako ez dira baitza biktimak. Orduan, bueno, Hori da, ulai defendetzen zuenak zuek biek onduan, gainerate, uh, biktimak zireztela, zuek zergupentzuk uh, Isabel zure aldetik uh, izan duzu? Ni bai, nire alder ditiken, bai izan dut um, apoio hori, bai instituzio ditiken, gara zen.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 euren generalderdiken apoio hori, baina instituzionetiken, ba, ez zuten bat ere eukik. Bai. Eta zentzu horretan, niretzako importanta iruditzen zait, gu presentatu genuen informe hori, beste bitimaren informe hori, de bitimaz delgaldak, estremadere txat, eta gozoiek, ze gure ustez, nire ustez behintzat, niretzako bittima, bera, hain bittima da ni bezala. Ordu, nik gaizki sentitzen naiz, nik rekonozimentu hori ukitzea administrazio zentraletiken eta berak hori ez ukitzea. Niretzako hori da, ez, ez inizkoa da, ose, nik ez dut ulertzen hori nola lehiken. Zer, azken finean hori onatuta dago, konenatuta daude persona batzuk eta noski izan zela gal eta galdala dala zan, grupo terrorista bat. Fogatzen digusua, leko kotasunekin beharad iskide tzabat egiten aldela. Eh? Ez dakit, beradizkiditzea zer da, ez da, alkarri ulertzea eta ezadostasunen bizitzen jakitea, eta elkarri entzuteko kapazitatea indarra baldima indara baldimadugu entzuteko benetan, eta alkarri sinisteko horre beak ekartzen du bueno, ezadostasunean eta oso diferentek izan da, bai hemen azita eta oso oso diferentek izan da oso proiektu diferenteetan lan egiten da dena, baina errespeto batekin e, bizitzen jakitea. Elkar bizitza deitzen zaio, bueno, ez dakit, da, e,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 E, Zer nik uste dut, elkar bizitzea, elkarrekin bizitzea, e, diferentekin bizitzea hori dela e, aberastasunea. E, nik ez dut sekulan e, e, e, zera ingo, e, lan ingo, denak berdin pensatzea. O sea, hori imposiblea da, o sea, hori izango ditzak edi da bat ez da. Ordon, bakoitzak kukibarritu bere ikuspegi, bere, eta respetatzea, asun egizatzen du bezala eta hori da bidea, ba, elkar bizitzarako, pensatzen dut. E C'è l'opena vado solo la cocomicciovateana? Ni komisio eman ez dakit dauketen e, esperanzan dut. Pako kezaten zuen bezala, gainaz hori ez dakit nundik eta nola sortuko den, baina... Pako zen legista, eh? Pako zen legista, mediku izan zena eta torturak hasu eta seginduena ikerketa, eh? Bai, bai, badakit, bai, badakit. Zerrik erreiten duten zuen entzat. Ba, ni, ah, ni badakit hori bai, e, pakotxe barria hori da. E, Azparetik ezagutzen dut et, eta badakit zela egindun. Gainaz, irakurrita dauket parte batzu behintzat parte batzuk irakurtita ditut, eta, bueno, zentzu hortan, ba, bueno, nik ez dakit, balioko duten edo ez, komisionez dela berdara edo delakok, baino, inbortantia da, e, lanean segitzea, e, ba ez dakit, normaltaksuna lortzeko ez da. Asun, uh, asken izbat berdin? Bai, ba, oain galdera horrekin ni hemendik noa itxaro pentsu. Ez dakit Komision de la sortuko da, ez dakit noiz iritsiko da horra. Baino itxaro pentsu hemen entzun, hainbeste jenderi entzun diodan e, neurrian entzun da, eta honek ematen di bidea, bide honetik zela. Ez dakit zenba faltako dan Komision de la Verdad zortairisteko, edo iritsiko gano ez. baino bidea asigea, asigea egiten, eta nik ustet hemen, hemendiken indarra indarraundia jasoko deula, edo jaso behar dutela, edo edo, edo Espainian eman behar d tela astindu bat hemen egiten ari zartela honi denei eh? itxaropintsua naiz